wa kulle bidat e ndalale, wa kulle t'dalale t'in finnar. Falëndërimet i takojnë vetëm Allahut të madhruar, vetëm Allahut në falëndërojmë dhe vetëm prejti në dihim dhe falje kërkojmë, pa që jam shira bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguar i në ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjitha ta besimtar, që me besnikri e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pas taj të ndërshëm lëzër besimtar, të ndërshëm lëzër musliman, vërtet, njeriun këtë bot jetan mes shpresës dhe frikës. Njeriun e shëshëran shpresës dhe herë se Allahu subhana hua ta ala, herat avon do ta shpërblen atë për punët e tij të mira që i ka bër. Dhe njeriu e shohron shpresën se Allahu kurdoherë do ta falë atë për mëkatet, për gabimet, për gjënahet që i ka bër. Po ashtu njeriu e shohën edhe frika që ka ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe frika është ajo që i ndihmon besimtarit musliman çotë largohet prej punëve të këqija, prej punëve të dyta, prej punëve të ulta, punjë që shpesh herë i bën njeriu dhe me atë e ul apo e degradon çënjen e tij njeriu. Dhe ai që ka frikë Allahut dhe i friksohet sinqerisht Allahut të mahdhuruar vërtet aj nuk bjen në shkall të ullët, sa që disa nga njerëzit, her pas here bjen në shkall të kafshve duke bërë harame dhe ato duke i promovuar publikisht. Andaj, sot do të flasim, inshallah ota ala, disa fakte, disa argumente, nga Kurani, nga Suneti, dhe nga tradita e besimtarve të dëvotshëm të gjeneratave të më hershme. Vërtetë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ka bërë prej njëzve musliman të cilët rruhen prej harameve, rruhen prej të këqiave, ashtu si shruhen nga zjarri. Friksohen prej harameve, ashtu qysh friksohen prej zjarit se po i djegë. Andaj, një kategori të këtilë të njerëzve i përmëndha Allahu Subhëna wa Ta'ala nësurën Ali Maran Dhe thët, inna lëdhina hum min khashjeti Rabbihim më shfikun Wallëdhina hum bi ajati Rabbihim ju'minun Wallëdhina hum bi Rabbihim la yushrikun Wallëdhina ju'tun ma ata wa kulubuhum wajilat anna hum ila Rabbihim rajion Ula i ka ju sari unë e filhajrat, wa hum leha sabikun. Vërtet atë të cilët ndaj madhrisë të zotit të tyre kanë frik, e atë të cilët u besojnë fakteve, argumenteve të zotit të tyre, dhe atë të cilët nuk i përshkruajnë zotit shok, nuk i bojnë shirkë Allahot, dhe atë të cilët japin sadaka, zeqat dhe lemosh, nga jë që ju ka dhonë Allahot, E bojn këto sepse e dinë se do të kthehen një ditë tek Zoti i tyre. Dhe zemrat e këtyre njerëzve janë të frikësuara. Të tillët janë ata që nxitojnë drejt të mirave dhe të tillët janë ata që do të arrijnë të mirat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ktu përmenden pro disa cilësi, disa sifate, disa shenja të robëve të devatëshëm të Allahot, subhanu e ta ala. Pra këta, edhepse i bojnë këto pun të mira, edhepse i krynë urnat e Allahot, zemrat e tyre, po thëtë Allahu, i kanë të friksuara, ju friksohen, ju dridhen, ju rënqethën zemrat nga frika që kanë prej Allahot, subhanu e ta ala. Dhe, A ishja radhi Allahu anha, gruja e Rasulullah sallallahu aleyhi wasallem, thate kompytë profetin Muhammed sallallahu aleyhi wasallem, ku shënë këta njërës kështu që ju dridhen zemrat e tyre, ju rëndqethën dhe kanë ka shumë frikë Allahun, a jënë këta u i dërguri Allahut që pinë alkohol, a jënë këta që bojnë zina prostitucion, a jënë këta që vjedhin hajdutet, e thotë Rasulullahi sallallahu a.sallam, më ka thonë muë, la jabne të siddiq, jo o i bia e siddiqut, pëse o i shaka qenë vajza e bubekër e siddiqut. Ka thonë Rasulullahi sallallahu a.sallam, nuk janë këta, që pëju dridhen pëju në qethën zemët, ata që pinë alkol, apo që bëjnë prostitucion, apo që vjedhin. O lakin e humu ledhina jasumun, Këta janë ata që a gjërojnë, o ju salunë, o ju të saddekunë, këta janë ata që falen, edhe që japin sadaka, o ju e khafune, e la ju të kabbele min hum, por këta, edhe pse i kryin këto punë, friksohen, edhe tuten se nuk po ju pranohet këpune e tyre, u lajke ju sari onë e filë kajratë, këta janë ata që garojnë, këta janë ata që nëzitojnë në kajrate, në punë të mira, në punë të mbara, Kështu pra, frika e shëshën besimtarin dhe një frike t'il duhet të në shëshën edhe neve, sepse nuk dihet, nuk dihet kujt prej nesh i pranohet, adhurimi i badeti e kujt prej nesh nuk i pranohet. Andaj vlazen besimtar, andaj vlazen musliman, mos rreni në luks apo në komoditetë, Edhe me kanë të bindur se çdo punë e mirë që bëni ajo ja pranohet. Çdo herë duhet të na shoshën frika. Duhet të na shoshrën pyetja që ja bëjnë vetes son, a thua a pranohet sjellja si ime e mirë? A pranohet adhuriimi im? Namazi im, kurbani im, zakati im, sadakaja, haxhi, umreya, respekti? e shumë e shumë pun të tjera të mira që i kryim. Duhet t'i parashtrojmë pytje vetës a thua, a pranohen këto, apo nuk pranohen. Jënë një kategorie muslimanve që nuk mërzitën fare. A ta fene tyne e bazojnë në dy shtylla që nuk janë fundamentale, që nuk janë të qëndrushme, e bazojnë në fjalet e tyne se ne, Ne, Zotin, nuk e kemi sha edhe ne që ato bajrame po i falim. Dhe me thonë, e para bazohen ato se Zotin se kanë sha dhe dyta po i falim bajramet edhe këto bajramet shumë shpesh dyherën vit edhe ka që është feja e tyne. Nuk bazohet në kësi shtyllash bindja apo shpresa jote. E kanë pru fejn dhe të thëtë gati si kur fejt e tjera të cilat kanë met fejë që në raste apo në solemnitet e vjetore jenë aktive dhe pastaj njeri o shtilir të në vitin. Andaj o vlazen, nuk mundemi dhe nuk gudzojmë që feja jonë të përngjason fejëve të ndryshuara, nuk gudzojmë që të alam ne besimin bindjen tonë vetëm një hera apo dyhere gjatë vitit dhe nuk udzojmë ne ti promovojmë vlerat e importuarën nga jashtë se festat tona jën festat të fund vitit dhe nuk udzojmë ne që për këto dy festa ta pastrojmë vetëm për gjënave dhe pastaj një vit të tërë të bojmë gjënave dhe e sa të vinë këto festa prap. feja jon është për ditë shmeria jon feja jon është Puna jon, fea jon është shkollimi jon, fea jon është xhumi jon, martesa jon, shumimi jon, dhe të gjitha të tjera që s'kemë mundësi me i përmend. Të gjitha këto janë shenja të fesë son, dhe në të gjitha këto punë ne jemi besimtar musliman. Andaj le ta ken frik Allahun, ata të cilët harrojn se e kanë krijuesin mbi kokë. Lëta kënë frikë Allahun, ata të cilët harrojnë se eksiston gjeneti dhe gjehnemi. Lëta kënë frikë Allahun, ata të cilët gjenetin dhe gjehnemin e mendojnë vetëm kur ka ndë një rast vdekje në familjet e tyre. <coughs> Mohamedi sallallahu a.sallem e të regën një njarë e mjaftë interesante فور يو هبانيور پر یوو ذاثت اورضت علي علي الجنه والنار مش فشن مو مو پاراشت تن مو جنتي و جهنمي فلم اراك اليوم من الخير و شر ولو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا Dhe thët, kur mu paracitën gjeneti dhe gjenemi, kam parë kash të mira të shumta dhe kash të këqia të shumta. Dhe thët, po ta dinit ju, atët që ka e dihune, do të qanit shumë dhe do të qeshnit pak. Pra, vlazen besimtar, shpeshere në popullë shtrojt pythja prej njezve injërante, prej njezet pa ditur, për njerëzë që nuk din shumë për fejnë e tyra, apo nuk din heq, paracitet pytja, a ka di kush që ka vdek, e ka po gjenetin e gjehnemin, e ka orda ka të regu neve, ose kush e ka po gjenetin e gjehnemin, që po fani ju për gjenetin edhe gjehnemin, e ka po i dërguar i Allahut, e ka po profeti jon, Muhamedi sallallahu a.sallam, e ka po kënjeri, të cilën e zxodhi Allahu, që të jetë vula e të gjithë profetve, pejgamberve, në vargun e madhë të profetve, në 124 mishin, e ati numri që përmenë, Resulullah s.a.s. kjo ka qeni fundit, dhe kjo e ka po gjenetin, e ka po dhe gjehnemin, dhe i ka po banor të gjenetit, edhe i ka po banor të gjehnemit. E nuk bënd me u botë që e sharak, sepse i kemi disa, edhe të vjetër që janë, Edhe që veti muslimon i thonë Edhe kur bisedojnë janë i me tjetin I, fell po ahin i breju atje Ani këta trit, fell po ahin Edhe ho gjëllart, edhe këta djem të ri Po këshë shkuat jenë gjenet me pa Me armen a kalzuneve Ka shkuur Resulullahi sallallahu alaihi wasallam Këshë ka pa po gjehnemin e me pa Qysh po digjen po e që ka pa mdo I ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Dhe i ka pa po lojet e njerëzë që janë të gatuar për gjehnem dhe lojët e njërëzë që jënë të gatuar për gjenet. Dhe nej ka komunikua, nej ka të regua neve në thanjët e ti autentike të vërteta. Si ka mundësisot muslimanin këtë kohë, ende me qeni dëshimt në fene ti, ende me qeni dëshimt gjenetin e Allahot dhe në gjehnemin e Allahot. Si ka mundësisot njëriju, me ditat të merrin dhe me ditat trishtimin e gjehnemit edhe ende mus me pas frikë për i harameve si ka mundësi muslimani, me udhonë kështë shumë pasjetës së dënjas, për mjabu vetit gjenet, sepse disa ignoranta, ata përsojnë në pas gjenet, që tu për mua së gjenetis e oknaqa. o knaqa, o vallahin, o vallahin një heretime pa pak një pies gjenetit, ose me qti pak në gjenet, e me shio gjenetin, kje me thonë, kur së si jëmë knaqët njëtën e dënjas, se në e ka kalzu Muhamedi sallallahu a.s. Do të mërët një riu, do të mërët një riu i cili ka vujt, ka pas mundime në këtë bot, edhe kreti ka shkujeta me vështërsi, po futët për në gjenet, dhe pyët Allahu, a ke pas probleme, kur thës kon pas, pëse pëse knashtët, për një moment një qasë që e shionë gjenetin, ose dhe rosti kundër t'i këti, a i që o knashtë këtu, edhe një fanyre e për vete ka putë gjenetin këtë bot, futët për në zjarë, e shetë merrin, trishtimin e zjarit, dhe pyëtët, a je knasht e herë, dhe të kurë si jom knasht? Nga trishtimin, nga të meri që shenë gjahnam. Andaj vlazen, kene frikë Allahun gjële shanuhu, se nuk jemi kafsh me ngordh, edhe me nga gjujta tjene për gropa, edhe me përfundu e gjithë shka me neve. Po jemi diçka kriesat të daluara që kemi me pasë, Edhe një jetë tjetër. Kemë më pas edhe lumturinë për ata që dëshirojnë lumturinë dhe knaçsi për ata që dëshirojnë krahësi të vërteta. Po rona Zot, dikush ka më pas edhe mundimin, edhe vështërsima të mëdha, sepse është larguar prej rrugës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe kuptimi i këtij hadithi, kësaj thënie të Muhamedit aleyhissalam, është po ta dinit, ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ato që dionin nga madhështia e Allahut, dhe nga nëndëshkimi atyre që bojnë gjënahe, do të zgjashte lotimi juaj, apo do të zgjashte shumë vaj, apo qajtja juaj, dhe do të kishë i frike dhe mërzi, nga e që ju përret në të ardhmen, dhe do të qeshtë një të pak, apo nuk do të qeshtë një të asë pak. Kështu është kuptimi, do të të të hadithit Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem. Andaj, veti dërguri Allahot, Mohamedi sallallahu a.sallem, sohere që vetë mohej në namaz në Allahun, qante dhe lshante një zhurum apo një pëshërtim, ashtu si që lshan e na kur vlën ujt në te, apo kur zijet diçka në te. Po ashtu, një tradit të këtil e ka ndjek edhe 4 kalifet e muslimanve, edhe katër njerëzit e parë që do të hy në gjenet masë Rasullullahi të sallallahu alësallam. Ebo Bekri, Omeri, Othmani dhe Aliu, radhi Allahu anhu me gjmajin. Dhe këta kanë qenë shembujt, edhe pse të vjetër për po shembujt ma të frest për neve muslimanet. Këta kanë qenë atë të cilët nga kanë dhonë neve mësim se si duhet të friksohëmi Allahu të gjellëshanuhu. Andaj mos harëni se këta i ka përgëzu Allahu me gjenet, e ktha nga afrika e madhe se mos po dalin at ditë edhe po japin llogari çka kan thon kan thon më mirë mos më përballat në atë moment hiç e mena bo allahun kët vot diçka tjetër që mos më dhon llogari e pobekri thot do të kisha dëshirë të jem një çime në xhoksin e ndonjë besimtari pra të jem sa një çime në xhoksin e ndonjë besimtari edhe më i shpëtu llogaris mos më dhon hiç llogari mos më upyet hiç ditën e gjykimit Ndërsa omeri, një dite në kaptinën tur, po ledzan, dhe po arrinë të ajeti kuranor, inë në adhabe rabbi kelewa kërë, vërtet adhabi, në dëshkimi i zotit tënë, do të ndodhë pa tjetër. Dhe kële ledzaj këto fillaj me qajtë, e vazhdej me qajtë, e vazhdej me qajtë, deri sa usmur duke qajtë. So që njerëzit shkonit me vizituat, duke me nduës është ismur, po këtë kështë kaplu e frikan nga fjale Allahot, inna adhabe rabbi ke le wakia. Vërtet në dëshkimi Allahot kam ju ndodhë. Vërtet në dëshkimin Allahot kini me përjetua. Ndërsa, në dërsa kalifi i treti muslimanve, Othmani, i vizitante vorezat dhe ule i pran vareve dhe fillante me qajt, qante ashtë shumë sa që i rrëdhin latën e mjekër e pastaj i rrëdhin latët nga mjekëra dhe e lagnin token, dhe thashtë të po të isha mes gjenetit dhe gjenemit dhe të mos e dheja se ku do të kemë për fundimin, do të kisha zxedh me u bohi e mos me, me përjetu mer, atë merë atë lahtarijë. Pra nuk për përjetën me qenë në mes gjenetit dhe gjenemit e spedin ku e ka venin. Po dhëtë ma mirë me u bohi e mos me prit atë moment me këshyrë, a jam për gjenet, a jam për gjenem. Ndërsa liu, radhi Allahu anhu, që ditej me shokët e Muhamedi sallallahu aleyhu sallem, sa ti kam pa dhe kam jetu me shokët e Muhamedi sallallahu aleyhu sallem, kanë qenë sa të krejt njërë tjërë, dhe thët asë gjësët nuk ju përnëgja natyre, dhe kjo ka qenë heretan, nuk o sot, po ka qenë përra 1400 viteve, thët asë gjësët nuk ju përnëgja natyre, thët ata zëgjoheshin të plunosur të zverdhër dhe të, të raskapitur, dhe balin që i kambo shumë seshde Allahot e kishin sikur gjunjit e capit, që shikadat të të fort aty, që shtu e kishin balin prej seshdeve të shumëta, dhe kalonim pëhët natën në ibadet, namaz natë edhe në ledzim të Kur'anit, ndërsa kur filonin ditën me u falë, dridhe shi në namaz, si kur për e ma që dridhe të kur frim frime e madhe. Dhe fatë, sëtë për përjetoj një gjendit tjetër, ma zdekje si Rasulullah s.a.s. Po shonë njerës pëhët, që janë shumë gafil, që janë shumë të shkujdeshëm shum, apo shumë të pakujdeshëm, shum. e pas taj kure shifte gjendin ashtu, fillon të me qajt, dhe thuhet, mas kësaj fjale, që ka thonë për shok të Resulullah, si kanë qenë, ma dhe nuk ka qesh, ka jetu një ko, dheri sa e kanë ekzekutu e. Dhe vlazen besimtar, mundohoni, mundohoni të shqoqëroheni me këta shembuj, me këta raste, Ju janë rastë të vërteta. Po të ktill, njerz ka pas çdo herë. Edhe në kohën ku na po jetojmë. Edhe në këtë tokë, edhe në këtë vend. Para 20 viteve në xhamin Pirinaz kur kam qen imam, e kam pasni xhamatli, që djemtë ti tash janë biznesmena të mëdhej, edhe njerz me karrierë dhe kanë qenë të burgosur politik, po aq e ka pos frik Allahun, nuk ka hongër prej ushqimit që kanë siel djemë të tinë shtepi, sepse më thonë të muë e o hojë, qysh me hongër kër ata kur në sesh dhe Allahot nuk i bjenë, qysh me hongër kër ata namaz nuk bojnë, qysh me hongër kër ejet e mija kër nuk i di, a janë të fes islama po të najfeje tjetër, se kur shahadet, nuk deklarojnë me goj, kur nuk e dëshmojnë Allahon që e kanë zëtë, dhe në plesh një, një plak zët një, me mjekër të bardhë, e ka bo një dhomë, edhe aty ka hangër, ka pi, e namazin e ka falën gjami dhe ka vdekë. Mirë pësat, po djemë të ti, nuk mburën me babën e vetë, asë që e përmenin, pëse se ka qenë njeri gjamis, edhe nuk ka hangër prej punëve të tyre, prej fitimit që e kanë bata, dhe këta e ka bo vetëm e vetëm nga frike Allahot, sepse për ndryshë e ka qenë dështa nëse e kishë përdor pasurin e djeve për i matë të pasurve edhe në kërë qëtet. E kështu ka dhe do të këtë derin ditën e gjikimit, po me kalimin e kohës këta për po mbesin të pakët e i shalë Allaho në bënë mesin e këtyre njerëzve që ja kanë frike në Allahot. Këni frike Allahon dhe kërka një falje për falje të mkateve tuaja, të, të prindve tuaj dhe të, të më اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين o sëllë me të slimën këthire, nila jo mi të dini, o abad. Të ndëruar vlazen besimtar, vërtet, frika duhet të në shëshërën, gjdohere, por duhet të jetë frike arsëshme. Duhet të kemi frikë kër i të ikalojmë kufitë, duhet të kemi të frikë kër të bojmë harame, duhet të kemi frikë e cila lavdohet të kallahu, E jë të kemi frik, apo të abartin frike në budalve, se i tër globi të kësor, apo i tër ruzullit të kësor, me javë të tëra, po përbalet me një frik të budalve, me një frik të njerëzve jë të menqër, e aja është frika e datës 21 djetëtor. Vërtetën e nuk e kompa po të arsyshme, as me u pronuncu e privatisht, as kështu publikisht. Merr popom shqetson gjendja e disa muslimanëve që falin namazin dhe po pyesin a thuajbra hoxh a do të ketë diçka aty ka 21-shi 42-shi po do të ketë çy zot ketë po çdo ditë ka diçka të re ndrohen ditë ndrohet nata ndrohet data ndrohen javët e muajtë ndrohen xhonat po çy s'ka ndrohen rroba teshat te, kanë ndryshime çy s'ka çdo ditë kanë ndryshime ça do të bëhet me 21-it mbas 21-it do të jeni 22-ti Qëka ka më bëti tërsen? Qa do të bëtë me nxjesin në njës të dytit, do të qohemi me falësa bojnë ata që falin, edhe do të flejnë ata që flejnë. Qështu do të këtë diqka? Andaj, na nuk e dim të ardhmen, absolutisht nuk e dim të ardhmen, mirë pon, na dim diqka për të ardhmen, ashtu qësh në ka lejmru Allahu gjëllë shanuhu, ashtu qësh në ka lejmru e profeti ti, Muhamedi sallallahu e sellem. Dhe nga jo që e dimë për të ardhë në është se kiameti do të ndodhë. Shkatrimi total i kësa i gjithësie do të ndodhë. Kiameti nuk ka fje dëshimi. Po e dimë të sigurt se nuk do të ndodhë tashë. Sepse kemi një garancian që ne e ka dhonë Muhammedi sallallahu aleyh wasallam. Dhe dë gjene mirë ju besimtarë muslimanë. Se ju nuk bënë e bërë për për për për për për për për për për për për për për për për pë Ata të batë me njëstënitin amë njëstët dytin. Me njëstënitin, njëstët dytin se ka ditë vetë Muhamedi sallallahu a.s. E kume ditë na? Mirë po ka të reguë se para se të vijaj, janë disa shenja, e që quen shenjat e më dha të kjametit. Dhe Hodeife, Ibn Usaid, El Gifari, radhi Allahu anhum, tregonë se të ishi një ditë duke qëndrua me shok tonë, dhe doli paranesh, Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe na pyyti neve, qka po bisedoni? Qka po boni? Thotë edhe na i tregum, i tham, po bisedojmë për kiametin. Dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam tha, inna ha lën të kum, hatta të rëvë qableha ashera ajat. Kiameti nuk do të ndodhë, para se të shihni dhe të shenja, dhe të alamete, para se të i përjetoni apo të i shifni ato, dhe i përmeni këto dhe të shenja, dhe dy gjeni dhe ju vetë të më kalimthi po eci në përto, a është paracin dë njona prejtyne, e ka përmen të paren e duhan, një tëmë i madhë që ka dal, dhe e ka në pokrejt jërzit, a ka dal, nuk ka dal, e ka përmen dhe gjallin, e ka përmend një kafë që ka dal nga toka, apo që do të den nga toka, e ka përmend lindjen e djelit nga prendimi, e ka përmend zbritjen e isaut birit mër jemës, e ka përmend paracitjen e një populli që endëse kemi pa po quhet në kuran je gjujë edhe me gjujë, edhe do dal në tanë ruzën të oksorë dhe jenë një ratës apo një loj, një sëj i veçant. Pas tëjë, Ka thon Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, do të ndodhin tri shafitje të mëdha, tri fundosje. Një fundosje do të ndodh në lindje, një do të ndodh në perëndim dhe njëra do të ndodh në gadishullin arabik. E pastaj në fund, tha Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, do të dalë një zjar i madh nga Jemeni, i cili do të shtyn, do të i tubon njerëzit në mahsher. Mahsher i thuhet vend tubimit ku dhe të boja njerëzit për me pritë kiametin. Po bonot sinë qërë, cila pritë këty në shenjave ka dalë qëtash? As një hezë ka dalë. Dhe vlazen nuk mundet me qenë në momentet e kiametit gjendja muslimonve ka që mirë, gjithë të djemë tri kështu, gjithë të gjematë kështu, e me ndohë kiameti. Jo, dhe të jenë të dëbtë, besimtarët e mirëvesh dhe të shkojnë. Do të pakusohet në umri muslimanve. Do të jetë një gjendje shumë, e dhimshme një gjendje e rëmë. Mirë po, a kemë tash në një garancion edhe të rrim, aqë të qetë edhe të sigurë se nuk do të nëndolë kja meti, nuk kemi. Nuk kemi një garancion se ato fill, mund të fillojnë shenjat paracitën. Sepse shenjat në vazhdimësi po dalin, shenjat Në vazhdimsi po dalin po interesant nikojën botë disa shenjat kiametit, dhe shenjat e kiametit ndahen në të vogla dhe në shenja të mëdha. Dhe të voglat prej kohës Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kanë filluar u paraqit. Mirpo, kohat e fundit, këto 20-30 vite kanë një hap të madh të paraqitjes së shenjave të vogla. Andaj andaj na nuk duhet të rrimë ashtë të sigurët se nuk do të vje kja meti, na duhet të balafachohemi me realitetin dhe me shenjët e voglet kja metit. Dhe njën nga shenjët e voglet kja metit, që po ishojmë këto dit në përkrujë qitetin tonë të Kosovës, se pas luftës, ashtë për herë të parë të pakten, unë me sa di, e isha allanë e më gabim, po për herë të parë publikisht po dalin njerëzit, me ftyrë edhe me trupë, edhe këto të shkru me po thëtë, Shoku im është gay. Andaj mos i acenani të drejtat e tij. Por ju e çajni madh vjetrit, mashkëp mirakë këtu mashkurt, shoku im është martohet me shokun e vet. Domethën burriu u martu me burr, e ju lutem mos i acenani të drejtat. Mos i aprishni lirin. Mos i aprishni atë dashnin apo atë qnadsinë e tij. Që dilni këtu në për qendër, shikoni në për billbordat të ndryshum, publikisht, dy të rjerë ka lova smujta me ledzua, një ditë e ma nga dale, me makinë edhe ledzua mirë. Po e njëjt ishë edhe në disa vena, po nuk përdi ku shena ta djemë që kam pranu me qitë ftyrën e vetë me bëat atë marketing, atë reklam. Edhe sot me në gjesëm me informuan, edhe këtu në gjami më tregun, se dhe sante organizohet një mbramje të pakten me sa kamun informacione e para mbramje këti loj, ku publikisht në palatin erinis, të rinjë dhe të reja, organizojnë një mbramje ku i promovojnë vlerat e tyre në fal një shpreje seksuale. Dhe publikisht kanë boftes, edhe sigurisht kanë edhe mshtetje mediale, pospo po di cili medium dhe ti mshtet, publikisht kanë boftes që të shkojnë me qiftët, do me thonë vjen ti, edhe e mërë dashnorën tëne, ose e mërë gruën tëne, ose e mërat tëne në konekije, edhe kush nuk ka letë vjen vetë se e gjena të një partnera apo një dashnore dhe publikisht me ba dashni. Kja është një kja metit për i të voglave. Po bashkë ishtu publikisht me thirë në haram, para njerëzë të shëndosh, si që kisht, kja nuk ka ndohë deri në 2012 në Kosovën tonë pra vlazen, kja po ndodhë, e na po im shelim vesht edhe syt para këtyne harameve dhe para këtyne njëzët të prishur moralisht, që po promovojnë vlera, jo autot këtone, nuk janë vendore, nuk janë tradicionale, se një ndryshim tjetër më u bodi qka, një kapu që hoxha me ndruat, qka u bod nuk e ka këtë veshën të në tradicionale, se u bod nami, po e hjek krejtë dhe zbohat nami, a më kur po bo këto harame, E, po në emër të liris, në emër të demokracis, në emër të të drejtave dhe lirive të qytetarve. E fen nuk po ma lënë në emër të të drejtave, të liris, të demokratis, të të e, gjanave që jënë jetësore për muë. Ato nuk po ma lënë me, me promovu haptas. Pra, dilni bo një hara me publikisht, keni promovim, keni përkraje, Dhe keni sponsor, në dërsa fen, din një bënë e publikisht, keni armit që do t'i sulmojnë, medjat, keni armit që do sponsorojnë të tirët me folë kondër jush. Dhe kjo është një loj kiameti, që sajtë do t'mi u frikësue, e ja ti kiametit që do t'vjenë ditën e funit. A ti mos ju frikësani. Po frikësani që ti në kiameteve që na kanar të dira shtepis dhe po na i thrasin djemët e dhe vajzat. Kush ka garancion se prej 3 vetëjave tona nuk do të shkojnë sonta aty? Kush ka garancion që dikush nuk po i sponsoron materialisht, po i nxit atë pa punë? Dhe kush ka garancion që nesër pas nesër nuk do të fillojnë këto mbronje të turpshme? Kto Marina, kto Çerodi nuk do të na vinë edhe në palaxhet tona. Se vllazën ai Plaku tha i ka lej një heremini për mjekra, për musta që u qutha për njek e për njek, o, së po bon nami, së po bon kja me e të hoqë, o, thau, bo, se pëmësan rrugën e në vjenë prapë, edhe në dojtë me indaltë këshijat, se pëmësojn rrugën, ta bjenë të këtu në lagën ton, javën e arshme, nëse këta son të kalojnë mirë, edhe i përkrahum na në emër të liris në thojnëza, ata tash do të promovohen në qytet e tj absolutisht nuk ka ndo një arsitim, se për mundohë nga vetë mjë gjetë një arsitim, për nuk ka mundësi mjë gjetë një rrugdali atyne. Sepse nuk jemi në gjendje që nuk po din 33-et më umartue, nuk po din 33-et më bodashni, nuk po din 33-et më u shumue, për kanë ditë më rrë gjëshës të rrë gjëshë, as kanë postë. Gazeta, asë kanë pos, media, asë kanë pos, rrugëve, asë kur që dhe Elhamdulla jënë martue, jënë dashnue, kanë bofmije, kanë shtu i metin edhe kanë vdek me faqët bërëdhë. Vëllahin, këto mbramje, këto kanë ranë nën shkallën e takimeve të lëbve edhe të kashve tjera që i bojnë në përlivadhe. Se kash t'i bojnë të takimet e tyne, po i bojnë kur dalin me kulotë A mo ma rrina bashkë që ashtu publikisht jazbojnë. Bile kafsh nuk i thirin medjat. Me thonë, hajtë e këshë në ka bojnë atë zina këtu. E ata sante, e kanë fri, e kanë kejtë liria të. Bëni zina. A keni partnerë një që ta gjejnë një këtu, veç bënë. Urnani publikisht, urnani medjat, inë qizani. E lusim Allahon Gjelesha në huqë të mosidhë në rotë, nash, nash të mos të madhe e me i denu ata dhe neve. Sepse popullet dhe të bukur, afer drunit të thotë digjet e dhe i njomi. Nëse ata i shkatronë Allah, në shkatronë edhe në edhe me ta, se dhe na jemi ata që po rrimi edhe po heshni. Allah në ndihmoft, në uvzoft edhe në forcoft. Lazën këndelnu, kene frikë Allah në gjellë shanuhu. Dhe ngrit në zanin, edhe falni aty ku jepit mundësia, mos i parkahni të këshijat, mos u bëni argat shëjtonit, po bëni argat Allah në gjellë shanuhu. Të pakten, Të kemi mështetje morale, me i thonë zotit, o zët, o zët i mi dashur, o zët i mi madh, unë e di që po pojët, po kom punu po e, kom investu e mi in nëllë, nuk kom ujtë ma shumë. Të pakten këto të kemi kër të do dalim para Allahot gjellëshanohu. Allahot në ndihmoft, në uzoft edhe në fërcoft. Inna Allahë wa melaiketahu ja ju sallu në alen nëbij, ja e juhel ladhina amenu sallu alejh.